47. Amikor hazatértem, lelkes kritikai fogadtatásba részesültem. Az udvarnokok szerint jól képviseltem a koronát. Beszámoltam nagyinak is, meséltem neki a körútról. Csodás, gratulálok, mondta. Meg akartam ünnepelni, úgy éreztem, hogy kellőképpen rászolgáltam. Küszöbön állt már a háborús bevetésem, ezért is éreztem azt, hogy vagy most ünnepelek, vagy soha. Azon a tavaszon számos buliban, klubban, valamint pubban jártam, és igyekeztem nem törődni azzal, hogy bármerre is mentem, mindig a nyomomban volt két, szánalmas külsejű, extrém módon rettenetes lesifotós alak. Két igazi balfácán. Nevezzük őket Subidamnak és Subidúnak. Az Elisztükörországban ikrei után, szabadon. Felnőtt évei miava részében mindig lesifotósok vártak rám a nyilvánosság számára is hozzáférhető helyek közelében. Néha egy egész falka, néha pedig csupán maroknyian. Szüntelenül változtak az arcok, gyakran nem is tudtam kivenni a tekintetüket. Ekkoriban viszont mindig ez a két tisztán kivehető arc jelent meg. A csődület támadt, biztosan ott voltak a közepén, ahol pedig senki más nem volt jelen, ők biztosan ott lebzseltek, de nem csak ezeken a helyeken bukkantak fel. Ha egy mellékutcában sétáltam, és csak másodpercekkel ezelőtt vettem arra az irányt, akkor is előugrottak egy telefonfülkéből, vagy kibújtak egy autó alól. Amikor egy barátom lakásából távoztam, és biztos voltam benne, hogy senki nem tudott ott létemről, ők akkor is ott álltak az épület előtt, az utca közepén. Azon túl, hogy mindenütt felbukkantak, könyörtelenek és sokkal erőszakosabbak voltak, mint a többi lesifotós. Elállták az utamat, majd egészen a rendőrautóig üldöztek. Akadályozták a beszállásomat, és utána még az úttesten is az autó nyomában maradtak. Kik ezek? Mi lehet a módszerük? Nem hiszem, hogy valamiféle hatodik érzékkel vagy természetfeletti képességgel lettek volna megáldva. Épp ellenkezőleg. Mint ha nem lett volna meg a teljes homloklebenyük, akkor mégis miféle trükköt vetettek be? Egy láthatatlan nyomkövetőt? Egy rendőrségi forrást? Vili után is szagláztak. Sokat beszélgettünk róluk abban az évben, főleg zavarba ejtő felbukkanásaikról, az együtt együttjáró kiméletlenségükről és idiotizmusukról, agresszív és vakmerő fellépésükről. De legfőképpen arról, hogy mindenütt jelen voltak. Honnan tudhatták? Honnan tudják minden egyes alkalommal? Villének nem volt ötlete, de elhatározta, hogy végére jár az ügynek. Billy a szikla is eltökélt volt. Többször sétált hozzájuk, kérdőre vonta őket, mélyen a szemükbe nézett, így némi képet alkothatott a két fickóról. Elmondása alapján Subidam, az idősebb sápadt Fekete sörtehajú vérfagyasztó mosolyú férfi, a fiatalabb, subidú viszont sosem mosolygott, és csak ritkán szólalt meg. Ő inkább a féle segédnek tűnt, jellemzően csak bambán nézett ki a fejéből. Mi mozgatta őket? Billy nem tudta a választ. Követtek, zaklattak, meggazdagodtak belőlem, és még ez sem volt nekik elég. Ezt minduntalan tudtomra is adták. Futottak mellettem és gúnyoltak, miközben tíz másodperc leforgása alatt 200 fotót lőttek rólam. Sok lesifotós valamilyen reakciót, akár egy kisebb dulakodást is ki akar provokálni, úgy tűnt azonban, hogy ez a kettő mindenáron élethalál küzdelemre vágyott. Csukott szemmel arról álmodoztam, hogy behúzok nekik egy jó nagyot. Aztán vettem egy nagy levegőt és emlékeztettem magam az alapvető szabályra. Nem szabad, hiszen pontosan ezt akarják elérni, hogy beperelhessenek és híressé váljanak. A végén arra jutottam, hogy ez lehetett a céljuk. Erről szólhatott számukra minden. Itt van két pasas, akik nem híresek, de azt gondolták, mennyire mesés lenne, ha válnának, ezt pedig úgy akarják elérni, hogy egy ismert embert zaklatnak és megpróbálják tönkretenni az életét. Vajon miért akartak híressé válni? Ez volt az a pont, amit sosem tudtam megérteni. A híresség talán végtelen szabadságot jelent? Nevetséges. Lehet, hogy bizonyos fajta hírnév több szabadságot nyújthat, ám a királyi család hírneve inkább rabságot jelent. Ők ezt persze nem tudták felérni észsel. Gyerekes hozzáállásukból adódóan képtelenek voltak megérteni az árnyalatni különbségeket. Leegyszerűsített világmagyarázatuk szerint nekem mindenképpen meg kell fizetnem annak az árát, hogy a királyi család tagja vagyok, és kastélyban élek. Néha eltöprengtem, misül neki abból, ha nyugodt hangon elmagyaráznám nekik, hogy nem én élek kastélyban, hanem a nagyanyám, egyéb iránt pedig ők sokkal tanagy béletmódot életmódot engedhetnek meg maguknak, mint én. Úgy tudom, Billy eléggé méreásott vagyoni helyzetükkel kapcsolatban. Mindketten több házat és luxusautót tudhattak magukénak, mégpedig a rólam, illetve családomról készült fotók nyomán szerzett bevételeiből. Offshore számlákkal is épp úgy rendelkeztek, akárcsak az őket támogató média cézárok, főként Murdoch és a lehetetlenül Dickensi hangzású névvel rendelkező Jonathan Hemsworth Werthermier negyedik Vikomtja. Ekkor tájt kezdtem azt hinni, hogy mördok voltaképpen gonosz. Nem, ez így nem igaz. Pontosítanom kell. Ekkor tájt kezdtem tisztában lenni azzal, hogy gonosz. Mégpedig első kézből származó értesülések alapján, amikor valakinek a csatlósai egy forgalmas, modern nagyváros utcáin üldöznek, akkor minden kétségem eloszlik azzal kapcsolatban, hogy hol is tartanak ezek az emberek erkölcsi fejlődésükben. Egész életemben hallgattam a vicceket a királyi család tagjainak furcsa viselkedése és a századokon átívelő beltenyészet közötti összefüggésről, de csupán ekkor jöttem rá valamire. A genetikai sokszínűség hiánya szinte eltörpül a sajtó kolosszális manipulációjához képest. Unoka testvérével összeházasodni még mindig jóval kevésbé kétes vállalkozás, mint a Mördok részvénytársaság főprofit termelőjévé válni. Természetesen nem foglalkoztam Mördok politikai nézeteivel, jobb oldalibb még a táliboknál is. Nem tudtam lelkesedni a rombolásért, amit minden egyes nap elkövetett az igazság ellen, valamint ahogyan önkényesen meghamisította az objektív tényeket. Valóban nem jut eszembe egyetlen emberi lény sem, aki fajunk háromezer éves történelme során, Nála nagyobb rombolást vitt volna véghez, kollektív valóságérzékelésünkben. Amit azonban igazán undortkeltőnek és ijesztőnek találtam 2012-ben, az mördok, lakályokból álló és egyre növekvő udvartartása volt. Ezek a fiatal, romlott és mindenre elszánt férfiak hajlandók voltak bármire, csak hogy rászolgáljanak a főnökük grincsszerű vigyorára. És ennek a körnek a középpontjában pedig ott volt, ez a két mihaszna figura, a két subi. Oly sok rémálomszerű találkozás és összetűzés kötődik hozzájuk. Egy azonban kiemelkedik közül. Egyik barátom egy falakkal körülzárt, gondosan elhatárolt kertben tartotta az esküvőjét. Beszélgettem néhány vendéggel, hallgattam az madarak kénekét és a szél süvítését a levelek között, a nyugtató hangok mellett azonban egyszer csak más valamire is figyelmes lettem. Megfordultam, és ott a sövénykerítésben feltűnt egy szem és egy üveglencse, majd egy pufókarc és egy démoni vigyor. Subidamé!